Ja, vi spelar in också nu automatiskt härsäga och vi har då rödelörda med Gunnar Andersson live från Dalarna. Sjaja Dalarna. Vi har den 26 april 2014 och vi kör live med Radi lördag med Gunnar Andersson varje lördag mellan 16:30 till 19 och det finns möjlighet att köra till 19:30 också. Live sändning alltså. Och eh, Sverigekanalen kör dygnet runt på fyra kanaler eh kan blir lite fel ibland. Vi hade Shoutcheap som hörde av sig här. Det var tydligen någon fel på server nummer 1 eller kanal nummer 1 för några dagar sen och kanal serverna 3 och 4 var i offline läge också igår så jag fick dra igång dem. Nu kör vi från CD datan här på kanal 1 och 2. Det går bra att lyssna via svenskanalen.tk eller gallerhonet.tk. Så den har 3 och 4 var i offläge också. Eh uh, och jag kan sänka kan hålla lite mer avstånd till mikrofonen också här. 26 april har vi i alla fall 2014. Och det täppte näsan och klåda och såna här saker. Och jag var ute igår också, men det var ju lite tekniskt uh, missöde där, men det ska vi fixa till. Jag har lite lösningar på det. Eh uh, ett ögonblick. Bloggen Karpstripan från Värmland har ledigt denna lördag också men vi kommer så tvissat att ha kontakt med Yuri Lina lite senare här efter 17. Antingen ska han ringa eller vi ringer upp honom här en dissident som har lämnat Äsland kommit till Sverige 79 Yuri Lina borsatt i Sverige och jag har hans telefonnummer här. Eh vi får se om vi får någon kontakt med honom på Skype. Eh Skype är inte uppkopplat än nu. Vi kör lite upp värvning här nu fram till klockan 17. Ja jag så hade en diktafon igår hade jag ju. Jag har hans telefonnummer här. Och eh det ja, var det var första gången helt enkelt och det är en mycket liten sak det här. Och eh, den låg i sitt skyddsfodral och det kanske inte var så bra eftersom mikrofonen sitter så att den kommer i kontakt liksom med motskyddsfodralet så att det blir lite Gnidande ljud hela tiden ifrån skyddsfodralet som kommer åt den mycket känsliga lilla runda mikrofonen men genom att dra upp diktafonen från skyddsfodralet högre upp och sedan vrider den också så kommer mikrofonen inte i kontakt med skyddsfodralet det finns ingenting som ligger emot den lilla runda mikrofonen som är inbyggd där. Och då kommer det inte att hålla på liksom ett gnidande ljud som var hela tiden. Det var lite vindbrus också tyvärr här uppåt här utanför långsuttan. Det var tämligen kraftiga vindar ett tag som hördes ordentligt. Men jag tror jag ska ta en liten strumpa och dra över den också. Och det finns ingen USB-förbindelse så att man får överföra manuellt med audiokablar. Det tar alltså samma tid som inspelningen är. Och så har vi även kunnat göra pausläget också på den här diktafonen genom att trycka RECK. Från början och spela in och sen trycker man rec och stopp på samma gång då får man paus pausläget då. Vid inspelning har man också då en liten det blir en liten röd lampa som lyser och sen på displayen kan man se. Och i pausläget så tror jag kanske att lampan blinkar att den är i pausläget. När man trycker rec och stopp på samma gång en gång till så släpper man pausläget och lägger i recordingläget då. Så det var 3 timmar och 22 minuter och det kanske var 8 km. Och det var lite skiftande veder, från början var jag nog lite vel varmklädd, men det blåste ju upp en hel del längre upp här måste jag verkligen säga, det var ruskigt kalla motvind också där, ett tag var det mulet, men ett tag så blev det väldigt väldigt varmt istället, otroligt varmt, nere vid vattenverket kan man säga nästan, det var en snok där som blev lika rädd för mig, och jag hörde också på inspelningen att det var en tupp, en sån här kuckel i kuv i Hintsyttan där, men jag kunde inte se den. Och jag hälsar på hästen och där det luktar ju ganska starkt faktiskt. Jag Jurelina är ju välkänd dissident från Estland då. Jag kom till Sverige 79 och eh, man hör talas om, om honom i många år och eh, jag började hitta radio radio direkt demokrati i Halmstad ett nätprogram som väl ja, verkligen kontroversiellt. Man tar nämligen upp det här med Palestina och hemsidan innehåller ganska ruskiga bilder måste jag säga på. Döda och blodiga småbarn, gel dödade utav Israel helt enkelt palestinska småbarn. Massor av bilder som är mycket otäckt att se verkligen. Man vill inte se dem men det är fruktansvärda bilder. Och de som har fått sina barn dödade utav den här israeliska armén de måste ju hata Israel över allt annat på jorden alltså att man dödar dessa små barn det är ju någonting fruktansvärt det finns ju faktiskt inga ord. Vi tar lite längre fram till 17 i alla fall. Och Julie Lina då var ju medverkande på ett utav programmen. Man kan inte ladda ner där men det går att spela upp och sen spela in. Så att jag har gjort två uppspelningar och inspelningar från Radio Direkt Demokratie Halmstad. Det finns ingen kontaktinformation heller men jag ska försöka få den här programledaren att medverka också. Gärna i en debatt med Ahmed Drami också som också fick fick en länk kan ta nämligen upp palestiniernas situation där nere och nu när PLO och Hamas efter många här års djupa konflikter och som ett inbördeskrig då har enats i en i en, i en ska bilda en gemensam regering. Det är ju inte det som Israel vill se utan Israel vill ju se att de ska ju vara splittrade och Israel vill att palestinierna ska bekämpa varandra. Och nu när de har enats mellan PLO och Hamas då fryser Israel förhandlingarna då. Ja det är ju ting fruktansvärt det här. Det är ju, Palestina är ju världens största fängelse helt enkelt va. Och dessa bilder på dessa små barn de ska ju vara splittrade. Ja det finns ju inga ord helt enkelt. Det är, man mår inte bra att se de här bilderna. Det är ju mycket blod och otroligt hemskt det, är det att se men det är ju den brutala verkligheten som är där nere helt enkelt och man måste förstå varför de hatar Israel så mycket. Det är ju ockuperat område och sedan 1948 och 1967 va? och Eh uh, en utav de som medverkar på en intervju på det här närodeprogrammet i Halmstad är ju Jorelina och uh, jag fick ett snabbt svar kan faktiskt Eh jag kontaktade det på hans hemsida där. Kontaktformulär och han ville medverka här på Sverigekanalen. Och hans telefonnummer fick jag. Men jag skrev tillbaks att han skulle ringa upp Peter istället. Eh men, men vi ska ta lite lugnt fram till 17 här i alla fall här från 6:30 till 17 har vi bara lite små prat här. Ja, har jag gillar det honet har hållit på med nu sen 80-talet. Vi heter Patriotiska Kultur- och Musikföreningen från början i Saltsjöbaden på Stockstads. Och vi hade sändningar från 1988. Vi började på Stockholmsnärröd i 88 med Gersh. Vi började med nattssändning. Så jag fick vid söndagar 9.00 till 9.30 och det var inte så många som lyssnade på det. Och våra program var till stor del historiska föredrag, men även fin musik också och vi spelade faktiskt den här screwdriver och ultimatur och sånt här, det var ju ganska ovanligt va det var ju vinyler då det var ett skivbolag också Nordic Fist som hade en postbox faktiskt Tommy Edwards från National Front var den som var kontaktperson i Sverige och tog in de här det var ju vinylskivor då som grabbarna, kortklippta grabbarna kopierade över till kassettband och det var ju ganska dålig ljudkvalitet på de där så man såg att man fick höra de här låterna för första gången med Ian Stewart och så med. Det hade några grupper i Sverige också. No Age, det hette Mörbeligan kom ju fram där och så. Iron eller Nordic Fist hette skivbolaget. Eh uh, ja, mm. det var länge sen det här var på 80-talet. Men sen fick vi ju då mer sändningstid istället där på Stockholms Närradio och det utökades till en timme och sen från sommarn 94 i juli så kom vi ut också då när nattarbetarna var borta så att vi kunde köra mellan 17.00 till 18.30. Så från april månad så har vi bara en liten halvtimme kvar nu på Stockholms Närradio 88 MHz i mono och det är lördagar mellan klockan 18.00-18.30 Våran timme mellan 17-18 Har tagits över av studiefrekventas Ägare Den skröplige Eor Lindberg Gnällig gubbe Och han har då en liten förening Som är mycket liten, det är bara två i styrelsen Minimalt Men ändå är det då föreningen Frekventa Som sänder radiofrekventa mellan 17-18 så det är alltså inte gäller honet alls utan vi har bara 18.00 till 18.30 på Stockholms nära och du 88 med Geerts. Så vi kommer ha en samsändning klockan 18.00 till 18.30 med Stockholms nära och du här över Sverige kanalen. Men vi har bett att få lämna 88 och gå över till 95.3 som är Stockholms nära och du nummer två. Vi ser även en sändare i Farsta också fast den finns i Hegersten egentligen nu. Det är totalt tre sändare i Stockholm. Narradio.se Jag kan läsa om tekniken och sånt där. Det är mycket att läsa om det tekniska till exempel. Jorlin Berg kör ju då på programledning. Och jag tycker det låter mycket dåligt över internet. Men det är möjligt att det låter bättre över sändaren. Det är mono. Men det är lite jobbigt att köra samsändningen också. Och komma in på 88 MHz. Liksom när man sitter här och kör. Så jag skulle vilja våra 35,3 megahertz då på söndagar istället mellan 2000 till 2030. Vår adress är kulturföreningen i Gallardhornet. Eh box 42 021 126 12 i Stockholm. Box 42 021 126 12 i Stockholm. Och röstbrevlåda också 0225 60 143. Vi tackar för bidrag också. Micke och Kenta här 100 kronor var och sånt. Vi behöver få in den 200 kronor per månad. Plusgivet kontot i alla fall då 634 252-1. 634 252-1. Och jag var ju också med ett tag i Nationaldemokraterna. Det var ju ingenting som fungerade där egentligen. Ja, de lyckades få en, en tidning. Men den är ju inte ens... Nu är ju partiet vilande också. <laughs> Hemsidan är kvar, men... Jag var ju med där under några år. Men... Jag uh, körde också radio, radio ND. Alltså, det var ju då andra människor från början då, men sen... Och de hade betalat studion också där, Anders Sten. Men sen var det Rickard... Ja, hette han Rickard Bergström kanske? Ja, Rickard någonting. Och Niklas var det också va? Och så skulle jag göra program på söndagarna för Radio ND på Stockholms närradio. En timme mellan 17.30 till 18.30. Och, och då fick jag den sista lördagen varje månad. Men det visade sig för det första att de andra dök aldrig upp i studion. Jag skickade ju kassetter man då dök inte upp i studion så att då fick jag göra programmen på varje söndag då 17.30 till 18. Jag tror jag höll på i två år. Men det visade sig också att nationaldemokraterna nämligen inte betalade till radiostudion i Stockholm och Geor Lindberg fick alltså inte betalt. Jo han fick 500 kr men det handlar väl nästan om sändningar i tre år efter det att Anders Sten hade lämnat, för han hade betalat då kontant. Så att Jolinberg letade alltså Nationaldemokraterna sända gratis under nästan tre år. Bortsett från att han fick 500 kronor en gång. Men det är ju... En timme motsvarar ju 100 kronor då, och så i tre år. Och en sändning varje söndag va? Hur mycket blir det? Det blir ju... Ja han blir ju här så lurad. Man kämpade hårt och lyckades i alla fall med national idag men den har man ju också lämnat nu alltså det är ju då en det ska bli ett aktiebolag också. Så att det eh, änd är ett vilande. Och inte ens Södertälje blir kvar nu då utan man kommer att lämna kommunfullmäktige i Södertälje också faktiskt. Men när man ser då på nd.se Och läser det politiska där så är det ju ganska bra nämligen. Det är ju nämligen väldigt bra men man har inte lyckats och eh, det beror ju på att SD har vuxit så pass starka helt enkelt i Sverige här så att det blir inte någonting över till än det så att säga. Ja, Prattick Forsell han hette skulle organisera i Stockholm också, det är misslyckades han med. Och Mark lyckades ju inte bättre och det var inte mycket så fungerade i det partiet. Jag åkte runt där och delade ut tidningar också lite grann i min egen takt i ja sektornar Rosersberg och så. Och även nu kommer inte ihåg exakt vad jag var. Ja, jag var väl i Märsta trakten också i brevlådor. Jag tog några att jag bytte ju då med Babrasukt där. Han fick ju 100 knappmärken också med svensk flagga. Och då fick ju jag helt enkelt Tidningen är nationell idag Om det var hundra exemplar Hur det nu var Men jag delade ut den där tidningen i alla fall I min takt att säga Några i taget Små buntar och sånt I brevlådor Men den tidningen är ju inte kvar I partiet Och det partiet är alltså vilande nu Men Går man in på nd.se Så är det ju väldigt bra så att säga Det är ju inte dåligt Utan det är ju bra Utan det är ju bra det är bra politik, det är bra åsikter alltså det är ju väldigt bra till och med, det är en vision alltså man, partiet har ju fullkomligt misslyckats så det var en utbrytning från SD från början och jag träffade Anders Sten där ute i Vega i Haninge då var han ju ordförande för Sverigedemokraterna i Haninge 98 va de klättrade på steg och satte upp plakat och de åkte på stryk och sånt men de kom in i, i, i Haninge kommun och sånt men sen blev det en splittring Och Anders Sten då till exempel blev ju också ordförande ett tag för ND där sen bytte man olika partiledare och sånt. De sista åren var det Mark Abrahamsson som var partiledare. Och det har bara minskat och gått ner hela tiden alltså. Det är ju tidningen man har kämpat hårt för. Men den är ju också eh, en oberoende Sverigedemokratisk tidning. Det hade man aldrig kunnat ana. Men när som sagt var på ND.se så kan man ju läsa politiken där. Och när det gäller då nationaldemokratin så är det mycket gammalt. Vi pratar här om åter 100-talet till och med faktiskt. Eh och det finns en skrift också utav Rudolf Schellen III om nationaldemokratin. Och Sverigedemokraterna var innan den här splittringen och innan man bildade då nationaldemokraterna så var Sverigedemokraterna ett nationaldemokratiskt parti. Och jag har nog fortfarande kvar ett nummer utav SD-kuriren där det står högst upp nationaldemokratisk tidskrift står det och sen bildade man ND och då blev det verkligen problem för då fick nämligen Sverigedemokraterna rensa ut allting där det framkom att SD skulle vara ett nationaldemokratiskt parti och den nationaldemokratiska studentföreningen i Lund blev vilande för att så småningom bli en Sverigedemokratisk studentförening Och SD-kuriden blev en Sverigedemokratisk tidning. Och i texter och sånt så fick man radera allting där det stod att SD var ett nationaldemokratiskt parti. För så är det ju om man går tillbaka i tiden här. Och, och läser och sånt. Nu är det om 1647 här. Och vi ska ta det lite lugnt. Jag återkommer. Vi kommer att uh, hitta på någonting efter 17 också här. Och förhoppningsvis få med författaren och filmaren dissidenten antikommunisten från Estland bosatt i Sverige sedan 1979 Juri Lina vi får se hur det blir med det. Vi tar det lite lugnt här. Vi lyssnar på lite musik. Och eh uh vi hör uh, den klassiska låten med Skodiver Free My Land We're country and we can never lose. Once nation now we're run We want our country back now. Här kommer det en låt nu där Arjen Stewart kommer att sjunga på tyska här nu. Den heter Stolz. Så det blir på tyska. Med Screwdriver. Voice of Britain, Voice of Britain med Screwdiver, en låt från 80-talet noen gång kom den her. Sverige kanalen. Ion Stewart and the Rough Justice med Can't Spare You The Time et silo-projekt som Ion Stewart holdt på med. Kolla den här gubben, Kurt Olsson Och så var det väl Arne Arne, som hjälpte Kurt Lasse Bröndeby, vad han är ju död Arne, vet jag inte om han lever Lördag hela veckan kommer jag här nu Jag hopplar bort min mikrofon Och då var det orkesten Våra snygga brudar Jämt där mörka skyar Säng Jag är trängd med snart, tass dyfterulen. Och lummorna slår ut. Så tidigt hela veckan, där hela veckan, där hela veckan. Mira dig i rentan. bara dig, så. Där hela veckan, hela veckan, där hela veckan. Där hela veckan, tills jag går. Ändrar det, det att du fart långt och bort. Och vad jag kan få höja dig.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 men så ånner du deg Og bli snedd Ge meg blod i et flig gang Lå du vil Lære hele vekken Lære hele vekken Lære hele vekken dag Hela lite tid en dans Alt er bare meg og så Lære hele vekken Lære hele vekken Lære hele vekken dag Lære hele vekken dag Til neste gang Lære hele vekken dag Tack så jättemycket. Vi önskar vi spelar. Du lyssnar på dansbandsdags.se. sunburned furrow and the throbbed life her glow a queenly grace a fair sweet face dear land I love you so telefonen funkar. Ja, bloggar den Karpstrypan har legat här och i bakgrunden så har vi Brutal Attack. Ken McLellan som startade sin grupp Brutal Attack 1980. Det är väl bara han som är kvar så att säga. Man har haft olika musiker. 1980 startade han Brutal Attack och det är liksom hans som är brutdande. Och han har medverkat på mängder utav andra skivor och samlingsskivor. Det är helt otroligt gör. Ken Maclellan. Man hittar ju aldrig någon hemsida. Telefonlinjen är öppen här faktiskt nu och eh uh, vi ska se här om vi kanske kommer att ringa upp Julia i Stockholm här. Eh, uh, ska se, vad ska vi ta och göra där då? Då ska vi koppla upp telefonen här. Det är lite brum. Det är kopplingstonen där. Jurelina är en dissident. Om han lyssnar på det här så kan han ju ringa in då på 0225 60143. 0225 60143. Han ville gärna medverka och jag vet inte om han är hemma. Jag skrev att det var lördag. Vi kör ju då radiolördag med Gunnar Andersson varje lördag här på Sverigekanalen, kanal 1 och 2. Från 16.30 till 19. Men vi kan också köra vidare till 19.30. Och det är alltså varje lördag från 16.30. Men vi får inte glömma bort nu klockan 18 också till 18.30 så har vi faktiskt en liten halvtimme också på Stockholms närradio kvar. Och det är ju Lindberg som sänder nu mellan 17 till 18 och föreningen Radio Frekventa. Och spela sin också med olika program här som är automatiskt timer alltså schemalagt så att jag behöver inte bry mig om olika inspelningar. Vi har den 26 april 2014. Nästa vecka kommer ett djupt lågtryck att komma in över Sverige. Norrland kan få snö och 1 maj så skulle det vara 7 plus grader. Ett djupt lågtryck med också nederbörd och betydligt kallare väder som ska pågå också in i maj månad så att det blir en riktigt negativ väderprognos framåt nästa vecka här. Och det får man ju verkligen ta i räkna med. Och jag kommer alltså inte rösta nu i EU-valet här i maj. Jag hade svängt ett tag att jag tänkte rösta, men har jag röstat nej uppsaganden 94 till EU så tänker jag att med tusan inte rösta i i ett överstatligt parlament som jag inte ens vill att Sverige ska vara med i. Jag har lite klåda här jag går på tabletter. Men jag har röstat nej. Jag bodde i Allbunge där, Uppsala kommun och jag röstade nej till Europeiska unionen och jag tänker inte delta i någonting som jag inte vill vara med i ens. Varför ska man rösta i EU-valet för man är emot EU. Jo, man kan gå in och påverka va. Men man är emot Europaunionen så ska man ju bojkotta alla såna val så att jag tänker absolut inte rösta i EU-valet. Och sen har jag vet jag inte hur jag ska rösta kommunalt heller här för att eh långsöte partiet finns ju förvisso. Och nu ska de ju verka för de olika delarna utanför Heldemora heltårt också. Och SD har väl trema stolar men kommer väl ha kandidater. Och vad kan de göra då? Med ett eller två mandat i Heldemora kommun ingenting. De är ju de helt helt bortkastade röster. De kan inte göra någonting. De kan lägga hur mycket motioner som helst men kommunledningen eller styrelsen ja majoriteten kommer rösta ner varenda förslag så att det är helt värdelöst helt enkelt. Marie Edenhager blev utslängd och eh, hon t gick bildade då Bålinge partiet Dalarna eller vad det heter nu då. Jag kommer inte ihåg om han har någon hemsida kanske på Bålinge partiet Marie Edenhager. Så att hon fick starta en egen liten lokalt parti i Bålinge och kommer ursprungligen från Stockholm faktiskt. Jag ser om Bålingepartiet har någon liten hemsida. Så att de kommer att försöka ta sig in i Bålingekommun. Det finns ju en del lokala partier. Ja här i långsidan har vi långsidan i partiet. Man ville försöka bli ett landsbygdsparti och glesbygdsparti för hela landsbygden utanför Hedermoratetort som jag ser på en karta här. Men det var upptaget så man får inte kalla sig för... Vi tar den här låten också nu. Det var speciellt att vara svensk. I skolan fick man lära sig att veta hur. Och av kall den 12e tog sin här och reste österut. Och när resan fick smaka på svenska stol Vi man ärr internaell Med fustelan itresset det ganska illastät O inte är ent med och vara svenskå solo och halver bytti av bort på kalla nu När en snövid djuåter väja tillfädensju Just for a little note Så lever vi i konflikt. Att vara fördömt, det har alltid varit vår plikt. Det finns en svag förhoppning om en slutlig fred på sikt. Om världen ändan bara får lite mera svensk. Om världen ändan bara får går stegen fram du gamle evert ja ett och väg nu det var ett tag sen vi så varand men jag har med mig just det du gillar så vi kan festa allt var vi just eh jag nu har jag kopplat ihop mig lite grann här så att jag kan också höra be datan också vänta Yelter han mig då så gott tanken Jag går på stigen som går till even Ja Ja Ja, jag är är är det med dosa där. Jag har väl över 800 låtar, men de är ganska så snuskiga och grova i texterna där så det äh, verkligen är verkligen ganska så eh äh, råa texter, vad ska jag säga, svordomar, och könsord och så uppa och allt möjligt. Det var äh, rusket alltså. Uh, Evert Håb. Eller vad säger jag? Eddie Medosa var det. Ja. <laughs> Han var ju lite grov där i texterna. Men det här var ju en fin låt då. Evert här va. <laughs> men uh, jag har det på någon dator här så uh, över 800 låtar med Eddie Medosa. Men uh, ja. De är inte så lämpliga kanske att spela i radion där de supa och hej <laughs> hej snuskeri snusk och sluta och allt svordomar och i alla fall men det mesta han gjorde var väl inte riktigt lämpat för radio kan man väl säga. Det kan man inte påstå att det var faktiskt att det var värdigt. Det här med skämt och snuskeri och fula ord då men han var ju lite speciell. Här är ju en fin, härlig låt. chef finns bland via val och skenheliga politiker spevirar med tal och allt det gör mitt hjärta tyngas ganna Sverige lyftas inte mer? Lögner, bedrägerier och rostigt förtroende. Green multikulturell multikulturell. Jag bor här i Sverige, ett multikulturellt. Är det svårt ju att söka men finns inte kvar. Är det alltså hundra sedan länge det tar. Ja, eh Det är alltså Sverigekanalen det här och vi har den 27 april och 2014 då vi kommer ha en samsändning också med Stockholms närradio klockan 18 till 18.30. Eh och jag har ju lite klåda sånt här vi ska se här. Nu ska vi se, nu ska vi se, nu ska vi se. Vänta. Nu ska vi se, nu ska vi se. Det tekniska här, det hänger en lur här. Skika pipljuder där är. Vänta. om vi får kontakt med Jurelina i Stockholm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 Vi kanske kunde ringa upp Achmed och dra med. Ska vi se vad han svarar. Nu ringer också, vänta. Ja. Ja, van patrullen. Hallå. Ja, hej. Ja, det var känt där. Ja, vänta, vänta. Vänta lite där. Vänta lite. Ja, nu vänta, vänta, vänta. Jag ska ta bort den här musiken också. Nu vänta, vänta, vänta, vänta. Ja, men nu, nu, nu kan du. Ja. ja. Nu får du får vänta lite grann för jag måste stänga av min eh, skrattradio här först. Jag måste gå in i rummet och komma precis hem här ifrån. Jag var ute ja. på Långholmen. Ja, det var lite bråk där va? Nej, ja, bråk. Vad det var vad som hände på långholmen? 15 gripna av polisen för stördning utav ordning. Men vad var det som hände på långholmen då? Det motdemonstranter som gapade och skrek och blåste i någon sån här avlånga grejer. Ja, mot vem? Mot SÄPO. Så ja. hördes det inte? Jo, Jimmy Åkesson. Jag sa att jag var i på Jimmy Åkessons tal. Ja, det var motdemonstranter som störde mötet som är gripna polis. Ja, det var 20 stycken men det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 Ja det var det var inte helt fullsats men ja det var i alla fall flera hundra i alla fall det var ju. Ja ah, jo alla möjliga åldrar då. Ja mest är de väl ja det är väl en det är en yngre del det är inte så många liksom folk på gården men det finns ju såna också. Var det bra tal då tycker jag. Ja först alltså det som är roligt med det hela det man ringer STK Karlslie och så frågar man att <laughs> Det vet att Jimmy Åkkar ska hålla tal imorgon. Ja. När är det? Vilken tid börjar han tala? Ja. Det vet vi inte. Alltså visste du de inte det där? Vet ni inte det? Ja, det börjar 11, det är så mycket jag har förstått. Att ja, det börjar i 11 liksom och men ja. Eh, ja. när talar av Jimmy då? Ja, det kan vi inte det, det, det har vi ingen aning om. Ja, men någon aning om det måste det vara ni jobbar i politiskt kansli här ja. i riksdagen va. Ja. Och, och. Ja, alltså menar han nog mellan och 11 och 4. För uh -huh. du menar man menar 11 och 4 då ska man vara på pasten för att höra Jimmy och E-partiledare. Uh -huh. Ja, ja. Ja, där kom dit i alla fall. Jag kom dit uh -huh. strax före 12 och det var då är väldigt lite folk där. Jaha. Uh för -huh. uh -huh. att ja då då var det väl ungefär. Det var mer poliser än det var lyssnar i alla fall när det var där klockan 12. Jaha. Uh -huh. Men det var inga motdemonstrationer då direkt i alla fall så som, som det syntes så det var hur långt det fredligt som helst och sen ja, så ja. kom det ju ganska mycket folk och, och typ jag vet inte riktigt om eh, Ungnålsebundet hade talat typ klockan 11 eftersom vi kom kanske sent kan då. Ja. ja. Jag, jag såg i alla fall vi stod blev vi Björn Söder och eh, Sven Olof Sällström till exempel han stod där bredvid och ja. så det var ju lite minglande de med SD och vanligt folk så att säga. Ja. Och eh, Sedan så talade SD Kvinnors Nya eh, ordförande Och det var ju totalt Det var det, det meningslösa så tal jag någonsin hört Hon Va? ville liksom Hon ville kramas med alla och att vi skulle vara vänner Och att eh, det... Sverigedemokraterna var jättebra Är det Paula? Ja. Paula Vad heter hon? Är det hon som är Judena eller Paula? Nej, vad heter, vad heter hon? Hon, hon, hon? hade nog dubbelnamn Vad hette hon? Vad hette jag kommer hon? faktiskt inte ihåg hur hon, hon heter nu Det lör jag inte på minnet Det var i alla fall inte talet var i alla fall totalt innehållslöst. Aha. Det var bara allmänna frasfraser om att vi ska vi ska vara tillsammans och vi ska alla. Ja, men klockan 2 ja. började ju Jimmy Åkesson tala då. Han höll ett ja. tal ungefär i 40 minuter. Han gick i hård kritik mot socialdemokraterna. Han ut han utmålar och den bojar regeringen till eh, det sämsta det sämsta regering Sverige någonsin haft. Alla ja, håller jag med om.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 han hade köpt en dräkta som en, en, en, en, en hönsträck till Stefan Löfven som han skulle vilja dela ut. Det var det. Men jag tycker liksom att han tog upp det här med att eh, den svenska skolan, den svenska vården och försvaret och allmänt allting var uruselt. Men jag tycker inte att det är så. Jag tycker inte att den svenska vården är dålig. Men skolorna ja. då? Skolorna? Ja men om det hade varit ett riktigt Sverigedemokratiskt partiet skulle de ha sagt så här den svenska skolan är inte sämre nu än än tidigare. Den svenska skolan är sämre därför att vi har tagit emot så många utlänningar. I de områden där det är mest invandrare, där det är sämst resultat. Som där jag bodde där jag bodde Evalsta till exempel, Sikten kommun. Sikten kommun till exempel, Sikteno stad, det är ju någonting helt annat. Det är ju bra betyg, men i Evalsta där är mer ja, jag glömmer namnet, det var just det är dit jag vill komma. Den svenska skolan är alltså inte dålig. Problemet är att vi har massor med elever som inte kan svenska och ja. kommer från studiemiljöer. Ja. Det skulle då skulle väl åkyssarna sagt det men det sa han inte utan han sa bara att det var den svenska skolan så var dålig. Ja. Men det är inte och. överallt att säga. Det jag levde i de här om, områdena. Han kritiserade ja. inte invandringen nästan någonting. Inte det? Nej, jag utan konstigt. han gick mest i kritik mot socialdemokraterna. Aha. Ja. Uh -huh. Han nämnde inte Centern, inte Folkpartiet och inte Kristdemokraterna. Det var bara Reinfeldt som hade kritiken om det. Och nu är Ester tredje största parti. Och om du ser nu så ligger... Eh, efter Ester kommer väl Miljöpartiet va? Kommer ja. åt, åtta procent och ting. Ja, de ligger väl under fälgen. Och sen har vi Folkpartiet tror jag. Fem ja, sen är Folkpartiet och så är det Centern. Och sen... Ja, co efter Folkpartiet... Folkpartiet och Vänstern krigar väl också ungefär runt samma röstande. På det ligger under va? 3,8 ja, och KD ligger framstill under 4. KD och Centern, Vänsterpartiets eh Ja, Vänsterpartiet och ja. Miljöpartiet. Efter SD kommer Miljöpartiet och sen kommer vad då Vänsterpartiet va? Eller? Vänsterpartiet och Folkpartiets ungefär. Ja, och sen kommer cent Centern. Sen cent och sist kommer KD. Ja. Så ser det ut i svensk politik. Ja. Ja, öste ligger alltså då stan på vad då? 11, ja någonting runt 10-11. Ja, lite enda. över 11 va. Just nu. Ja, det ja, svänger. Men det där är ju bara det är ju bara vad skulle du vad rösta i, ska du rösta i urvalet eller ja, röstar du 94 där hur röstar du då? Nej, jag röstade nej då. Jag röstade nej. Ja. Men jag är ju anser att det är en skeltret att man kan inte det det poängteras ju åtminstone 5 till 11 gånger att det viktigaste som finns ju att för om man inte röstar betyder det betyder ju bara att du germa ju bort sin röst till de som är positiva till EU. om men man inte blir ju röstar det är ju det är nog så den här röst. överstatligheten att det ska inte beslutas nere i Bryssel vad vi ska göra i Sverige om, inte, om, du, om, och, du, om du inte är med om du inte, med och, om du inte med och röstar då röstar du automatiskt på eh, Du ser det här partiet nu i England där eh, UK Independent party, party det går ju otroligt ja. bra för dem men partiledaren är lite konstig också han har lite alkoholproblem och såna här va man har läst om skandalen väldigt, men men det går väldigt bra för dem i alla fall jo det är mycket väl men nu har ju Storbritannien ett helt annat land men helt annan det är det historia. När det, det som Skottland här ska ju rösta om självbestämmande självständighet och de men eventuellt kommer till att tillhöra Norden. Men jag jag skrev en sak till Staffan Sonning heter på Sveriges radio men han har inte svarat mig att när de när de har ett radioreportage på Sveriges radio om eh, Skottlands nationalistparti va då är det alltså en i Sverige och det är inget högerextremt och rasistiskt parti utan det är också ett nationalistparti som så vill det fria sig från England ju. Jo. Men här säger ju allt om katalanerna i Spanien. Ja men här säger jag det berättar om SNP, eh so Scotland's National Party då. Då är alltså det är ett nationalistparti, men i Sverige kallas nationalister för fascister eller rasister eller högerextremister och är allt. Jo, men det är ju, men men men så vet jag ju alltså det nu är liksom det, det är inte så mycket gjort åt men jag tycker att Sverigedemokraterna det är ju ett parti nu som man måste fråga sig vad vad står de egentligen för så? Har han ingen kritik på att invandringen till Sverige menar du? Nej, det nämndes inte. Det nämnde alltså han, han sa, jag tror han sa massinvandring en gång. En gång. Ja, men ah. ingenting, ingenting om eh, att invandringen till exempel, han menar ju på det att eh, när han talade om eh, instegsjobben och att människor kommer ifrån andra länder och vilke löndumpar Sverige. Jag kan berätta en det... sak om att få avbryta här snabbt. Då. SD Göteborg har tagit in med stolthet har han tagit in en tjej från Somalia och i Bålänge så blev hon utkörd från en skola eller det blev bråken skola och en utav tjejerna från SD där eh hon kommer från hon är asiatisk alltså men kanske men de kan ju vara adopterade också ju. Det gör vi. Men det här det här somaliska kvinnan behöva hon i Sverigedemokraterna i Göteborg och göra egentligen tycker du? Jo men det har ju blivit på så vis så att Sverigedemokraterna har ändrat profil genom att man är glada för varje me ny medlem man får men då betyder det också att då kommer ju också eftersom medlemmarna kan ju påverka inom partiet och då förändras ja. också. Och man gjorde ett, man gjorde en, en grej som blev ett totalt fiasko i Södertälje. Där man tog in kristna irakier i partiet i Södertälje ja. men de blev alltså utfrysta och utmobbad och kändes och då blev utsatta för rasism så de hoppar då av. Jag tror alla har hoppat av där nu. Det finns ingen kvar. Utan de här kristna nej. Iraker Och där är det ju en stor konflikt mellan ledningen Och medlemmarna i partiet Som alltså, de flesta Som jag tror så röstar på SP Vill ha ett svenskt Sverige Alltså oh. ett etniskt svenskt Sverige Men eftersom partiledningen Kan ju inte vägra någon medlemskap Om Påstå att du får inte vara medlem för att du är Av afrikansk nej, Och nej. därför måste de ju lämna Och då blir det ju på så vis till slut så är det ju det är ungefär som i Israel. Det finns inte en enda judar, det finns väldigt få judar som vill att palestinier ska bli israeler. Jag ska berätta två. Ja, jag kan ja, berätta det, jag berätta en konstig grej faktiskt. Jag hittade ett nördigt program i Halmstad som är mycket mycket eh uh, risk för att det kan bli allmänt för hjärtsjuk folkgrupp och de har på hemsidan så ni ser en bild på döda småbarn alltså med blod och allting och de sa att huvan då de var det ju ett mördarutav isväl och jag jag höll på att resa upp på spyr och det heter alltså Radio Direkt Demokrati Halmstad och sen det är en blogg va Det är ett nätprogram som en kille har, har och han har gjort intervjuer då med Lasse Wilhelmsson till exempel som själv är jude och med Juri Lina en dissident från Estland som ska medverka i min kanal här snart men han var inte hemma idag Juri det kanske jag känner till. Nej, det känner jag inte. Det här när när det program, det alltså adressen är då Radio Direkt Demokrati Halmstad någonting och så är det väl bloggspodcast. Det? det är en blogg där, men det är bilder alltså på det är bilder på småbarn, palestinska småbarn och det är blod. De blir döda. Och i scen att det är att de här småbarnen och jag vet inte varför de, varför man gör så, men din kommentar till att PLO och och Hamas ska bilda en egen regering nu. Ja, är från de båda i Palestina. Men de har ju varit emot varandra i många år och det har ju som ett krig med, men i alla fall då då fryser Israel därför att Israel vill att palestinierna ska vara splittrade. Jo, det är väl så konstigt. Men nu är vi nu är de menade istället. Nu är Hamas och PNO enade. Jo, men det är väl demokraterna och socialdemokraterna är också svenskar båda två så svenska partier men de tåler inte varandra. Vad vad sätter dödar Israel dessa små barn är de terrorister eller det är ju sjuåringar Nej, de kommer de, att växa upp och bli terrorister. Gå in på den här sidan som jag sa när du kan söka det på radiodirekt demokratihalmstad så kommer det fram till en sida som innehåller bilder på små barn, massor utav bilder och de är döda och det är Israel som har dödat dessa små barn. Jag förstår inte liksom har de hamnat i liksom kommit i vägen jo men det här är ju liksom det, det där det jag de har kommit i vägen jag tror inte att isel har beslutat sig för att döda små barn. Det är ju helt enkelt att när de när palestinierna skjuter robotar och raketer mot Israel så svarar israelerna och då kommer då kommer folk att döa. Du kan så söka, det, du då? kan gå in på det här, du kan söka då på Radio Direkt Demokrati Halmstad. Då ja. kommer du få fram där och det är ett nördigt program i Halmstad som handlar ja. om eh, Palestina. Vi är ju faktiskt största fängelset alltså. De lever i världens största fängelse för i första. Det är helt otroligt va. Det är väl det det är någonting som det har ju pratar vi ju sist det pratar jag med Dramion. Ja och Israel men det verkar som att svenskar de fattar inte liksom vad han säger. Man man, man måste ju kunna läsa sin bibel. Men det är nästan hälften utav Israels befolkning vill, vill ju ha en tvåstatslösning för att Israel är ju splittrat. Det är ju inte alla israelers som som är som vill ha den här ockupationen och så. De vill ju att det ska vara två Ja men Israel Palestina enligt israelisk eller enligt judisk tro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 Det betyder där filister bor. Aha. Vad betyder Israel? Ja, kommer en facks inte råka en som brottas med Gud. Och Jakob som brottas med Gud. Han får en en order och som sedan går över till Mose och Mose har ju uppdrag att driva undan alla filister och låter han någon av dem bli kvar i landet, då kommer Gud att göra med israelerna som han tänkt göra med palestinierna. Då målas en gudomlig order på att fördriva eller utrota palestinier. Därför får det inte finnas all Palestina. Det är ju inget svårt, det är stort klart och tydligt i i deras regering. Vad hette hon, film. vad hette hon som sa så här att palestinierna är greshopper som skulle utrotas? Alltså det är citat då från från Gold, Golda Meir var det va? Eller den här Ja, med, det är otroligt, det, det vet jag inte men det, kanske det är kanske. Men alltså men det, där, det där är ju någonting som man får prata om, men det som intresserar mig nu det är svajdemokrati. Ja, jo. Han var i alla fall han höll i alla fall ett ganska bra tal. Jag var ju där förra året också. Var var det var var det bra väder? Ja, kalasväder För kan. För att nästa vara. nästa vecka förstår du, då ska det bli otroligt hemskt väder. Det första maj blir det 7 grader. Det ska komma snö upp i norrland alltså. Att det blir riktigt jäkla kallt och Jag var ute på varenda första majdemonstration sedan 1953. Ja, aha. Jag har suttit nu vid Norra Bantorget vartenda år. Jo, jag jobbade på järnvägen och när jag jobbade med tåget så hörde man genom... Jag hörde, jag hörde Olof Palme stod på Norra... Alldeles, han var ju där. Och höll talen då om internationellt kuller jag gitt hit. Jo. Ja. Så är det. Och han fördömde ju diktaturerna. Han kunde ju åka till Kuba som en enpartistat. Det gick ju bra, va? Det var ju också en diktatur, var det inte det? Jo, det var ju fortfarande en diktatur. <laughs> ja, det var ju fortfarande en diktatur.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 eller vi ska man se då men det, men du själv men de flesta människor röstar inte röstar inte efter ideologi man röstar efter vad som kan gynna en själv De flesta röstar inte va Det har ju det här soffliga partiet om man säger Ja va? men det trots allt så det har ju Sverige ett 3/4 alltså misser ni på 80 va. Ja, jo, men dygan invandrarna är mycket svakt och det skulle man satsa hur många miljoner vad man skulle satsa det på de här förortenat. Nu ska de gå och rösta och meddel de ut broschyrer på olika språk. Men det är bara samma visa varenda år att det blir inte st någon större skillnad. Alltså det är ett lågt nej, deltagande det, i de här. det här. Jag tycker hela väl snarare utlänningen att jag pratar med många utlänningar och de anser att jag är inte svensk. Nej, jag ser, bor nej. i Sverige. Jag är här för att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 på Filippinerna. Det måste man vara född sa han. Man kan ja. inte. Han kan aldrig bli medborgare i på Filippinerna fast även om han kommer bo där i resten av sitt liv. Det någon måste säkert kunna bli medborgare i ett land va, men på Filippinerna gick det inte. Nej, det är lite märkligt på ja. Filippinerna som är ett stort horu så att jag undrar <laughs> om ska vara så hårda med sånt det är förstås ja. inte riktigt. Ja. Okej, okay, han nämnde massinvandring en gång. Vad var vad är mest han gjorde va? Ställde på socialdemokraterna och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 <coughs> är det jag som måste snyta dem här? Jag är svårt. Men jag fan vill låter hellre Moderaterna styra än samarbeta med SD. Och det tycker jag där har där har Jimmy Åkesson en väldigt bra poäng. En, det, ja, en annan sak kan jag också säga att det här Gustaf Fridolin var mycket bedrövad för det går tydligen dåligt för Miljöpartiet i, i de här siffror och sånt. Just det, det stämmer va att det går inte så bra för Miljöpartiet. Nej, mil, Miljöpartiet lever långt och mycket på särskilt kvinnor som tror liksom att det är som vad heter han nu igen vad heter han nu då, sol, vind och vatten Ted Gärdestad sker han liksom att det ska vara gulligt och rart men när tjejerna får välja så väljer de den billigaste kläderna alltså för en lägst pris när de går och handlar så handlar de om dansk fläsk och det som är billigt mm. och när de väljer kille så väljer de den kille som är störst och starkast och ger mest pengar och du vet ju vad som händer med Ted Gärdestad för jag jobbade ju nämligen på statens järnvägar en söndag 1900 ja, 197 och eh uh, vi hade ju sån här radioprat och då sa han upp på ställverket där att de har kört bort en människa i Norviken var det väl Oh. Och, eller om det var i Häggvik i alla fall det var en stopp i tågtrafiken då va och det visade sig i alla fall sen att det var i Ted Gärdestad och det var en loggförare som berättade det att han hade stått på ett annat spår och sen hade han flyttat på så han, det här tåget kom i 160 km i timmen och det var alltså självmord och Ted Gärdestad hade ju psykiska problem och han hade ringt en sån här psykakut som det kallas jag vet inte vad det är för någonting men han fick ingen hjälp där eh och tycker det är konstigt att han inte kan få igen. Ja det är. Det var ju, det var ju tragiskt med honom ja, så han väl dog ska på. Han började som 15-åring alltså och det var ju den här abba killarna som hjälpte honom alltså Ben Björn och Benny och, och Stig Andersson som fick den första plattan där, du vet. Någon den har till mig jag hemma utningar ja. heter ja, det. Ja jo. Och han var lite religiös, skrev ju blerier också. Men sa han var ja, väl han, någon, i... han var en söker eller någonting han, en ung konstnär. Ja. Som, ja det Men det var det var tragiskt det där så jag tycker han var det var ju sköna låtar alltså. Jo, ja. men det är det är tragiskt tycker jag när man är 60 år och man ska vara och man ska sjunga allsången och liksom ska man sjunga Solvind och Vatten det känns lite barnsligt. Jag vill ja. ha lite mera jag vill vara med Hur länge ganska. hur länge här åker sån på då alltså säga 40 minuter. Ja. Och så hade hon där kvinnor kvinnoförgåder solfårenden och hon pratar väl en äh. ja in 20 30 minuter men det var det var nästan menlösta Hon var ju inte vant talare, det hörde sig när vi på kissar på oss när hon stod där uppe. Det var en ny ordförande så att säga. Ja, uh -huh. de hade ju den här uh, ungerskan uh, Anna Hagvall tidigare, men uh -huh. hon pratar ju så dålig svenska. Ja, hon talar dålig svenska, ja. Hon kommer från Rättvik. Uh -huh. Eller jag menar, hon är ju från Ungern så att säga då. Men uh, hon talar dålig svenska, det, måste man, det är lika gärna som kungens tjej, alltså Silvia så att säga. Hon har ju varit uh -huh. i Sverige nu sedan 76, va? Ja, någonting i den stilen. Drottningen så att säga, hon tyck, jag tycker inte hon pratar bra svenska heller.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 att uh, jag är folkpartist alltså han pratar här med tysk svensk betitning då att jag är folkpartist men om vi ska ta hit alla som har det svårt så han då får vi ta hit 1 miljard. Ja, och det var ju det var ju vi blev alltså jag och Alva Ernsted blev utkörda från Centerpartiets valstuga bättre för att vi tog upp det här med Sven Olsson i Skärbo. Det tyckte de inte ja. om allsvetten. De ville ta någon timme med Skärbole Skärbole och göra va. Så ja. att de körde ut oss till slut då för det här valstugandes alltså Centerpartiet körde ut mig och Alvar. Vi fick inte spela in den inspelningen där längre. Du skulle ha sagt det tysken sviderna och Sweden. Utlänningar <laughs> ut. Aus. Nej, men han hade han hade kraftebrytning hade gubben men han var folkpartist va. Men han sa så här, ska vi ta hit alla som har det svårt så han på lite dålig svenska då. Mm. Och han var ju aldrig folkpartist. Då, då får vi ta hit en miljard alltså. Ska vi ta hit alla som har det Snart svårt de här. Ja, men det är bättre att hjälpa dem på plats då. Det är det ja, är det håller olja med, men det om om somtal av Åkersson ingenting i alla fall. På tog väl upp mest då socialdemokraterna. Inte ingenting, ja, det då? var det var liksom det var ju socialdemokraterna var huvudfienden alltså. Inte moderaterna. Nej, han alltså han sa bara att uh, den borgerliga regeringen är den sämsta regeringen Sverige haft utan det han koncentrerar sig helt på socialdemokraterna för han ansåg att så södra och väst hade många gemensamma åsikter egentligen men socialisterna lett heller borgarna styra mm. än att men samarbeta med på SD. På TV-intervjun där den här psykologen intervjuade Åkesson så berättade han att han som ung när han kom med då från Döjan i SD så hyllade han den gamla socialdemokratin som hade gjort många bra reformer och Per Per vad hette han nu igen Per eh uh, han är folkhemmet så att säga. Ja, Per Albin Hans. Ja, just det. Och han skrev också en skrift faktiskt som heter Sverige och svenskarna var. Märkligt nog. Ja, det var mycket sånt där. Nej men ja. sagt, det kanske det kanske finns någon som ringit mer. Sa att eh, du har spelat in eh, det här mötet. Ja, eller talet så att säga. Ja. Men det kommer säkert att ligga på SD:s hemsida. Ja, men, jo. Men jag spelade in i alla fall. Vi såg inte att det var något bråk då för att det är 15 gripna ute på polis. Ja, där. nej men det var ingenting där. Det var bara ja, det var massa småtjejer som stod pe på skrek att eh, ja, inga fascister på våra gator. Så det var någon som som tutade då i luren och så där. För att Åkesson, Åkesson har ju säkerhetspolis då, det vet du ju. Ja, men alltså, det menar sig var massor av poliser där. Det var vi så ja. åtminstone jag slog mig ihop det så var det säkert vart åt ett 20 polisbilar och bussar och chefer hundra. Det var massor. Ja, det förstår vad det kostar. Vad kostar det? Ja, men det är så det är så meningslöst. Det var en polis <laughs> som stod och pratade med några det var ju några tills några svenska tjejer och så var det några såna här blandraser och lite latinoter saker då och mm. då så polisen där och sa så här att vi kallar de här för fascister men fascist är när man inte tillåter någon annan att framföra sina åsikter. Ja, då är man fascist. Och då bebbar ju säger men det så det är ju det är stort sett nästan bara tjejer som är förälskad i, i in- uh, och utländningar. Och de har ju liksom uh, ingenting mellan öronen utan det är ju bara sånt där. Och här att, och och Ryssland säger att de här ukrainska uh, ukrainarna de är de är fascister, säger Ryssland. Jo, väl det ligger <laughs> någonting i det alltså för jag jag måste ju säga så här att det är så roliga i, i den här historien om man hänger med. Svenskarnas parti bestids som nazister. Svenskarnas parti har tagit ställning för svoboda och den nya regeringen.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 men de fick komma upp till 72 så den är inte laglig den här regeringen. Ja, det är möjligt faktiskt att göra. Och eh, eftersom Sverigedemokraterna beskrivs som nazister, varför beskrivs inte då svoboda och deras samarbetare som nazister och fascist? Här... Var, ja, du, jag läst in varje ja. år så har lettiska gamla SS-män eh demonstrerat i Lettland sen befrielsen ja, det... 91. Ja, det vet jag, det vet jag. Men men likförbannat har presset nu Nu beskrivs inte SS-männen som mördare, nu beskrivs de i svensk media som försvarare av lättnad. Jaha. Uh -huh. Men då jag läst in 15 minuter utav vidareutvecklingen av de politiska punkterna från Sverigedemokrati och en utav grejerna där är faktiskt att de måste stå för total yttrandefrihet alltså. Man ska diskutera allt. Det finns inte det ska inte vara något tabu i olika ämnen och några ämnen så att säga. Det är det är en utav grejerna som Sverigedemokrati står för. Alltså yttrandefrihet.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 men när rysskarna oh. kom så tog man chansen jaha och göra sig fria. Så då cirka 400.000 var allihopa inte naturligtvis en del var tvångsgenuellerade, andra var frivilliga. Men varför talar man inte om det att 400.000 eh urklinare deltog i Waffen-SS styrkor? du skulle folk börja kunna förstå varför det finns en sån rädsla och sånt tal ifrån Moskva. Men det är Krimhalvön alltså historiskt sett sen mycket långt tid tillbaka, det är ju ett gammalt ryskt område, men det är klart det finns ju tatare där Krimtatare då, men men alltså det medvet att att ett gamla äh, Ryssland så att säga tog äh, Krimhalvön äh, utav de här tatarna, men äh, Ryssland har ju större äh, rätt så att säga till Krim, alltså en Ukraina i så fall. Ukraina har inte historiskt sett haft eget eh, Krimhalvön. Är från Ukraina. Allra varit en självständig stat. Det blev den först år 1954 inom Sovjet. Ja men det var emot eh, Sovjetunionens det där förbundet då. SSR heter det va nånting. Jo men alltså det var ju det, det var blev då ett land av beroende på Nikita Chrusjtjov. Men han sagt han kommer så fastna i, i det här nu. Jag vill bara ringa in och rapportera ja, ja. lite grann om, ja. om Åkesson. Vi kan väl borde se om det ringer in någon fler. Nästa vecka får det sig på en långkalsången för det blir bara 7 plusgrader första maj. Ja, då ska det ringa från första maj då. Och Norrland kommer få snö. Ja. Så att det blir kul där. Både med uppluvan. Hej säger så. Hej. Nej, ja, det fick väl i alla fall ett samtal där från. Jag måste hålla koll också för att vi ska nämligen kommer ut på Stockholmsnärröd det här klockan 18 till 18.30. Det var Kent Andersson där från från Stockholm han. Brukade ju ringa förut där till det här som hette Radio 1. Det är ju nedlagt nu men eventuellt så i framtiden så kanske det kommer komma någonting igen där. Man fick ju inte ihop ekonomin, man fick ju betala 3 miljoner för en sändare i Stockholm årligen. Plus att man hördes på internet. Men Radio 1 kanske kommer att återuppstå. Idén var rätt bra egentligen, en... en ja det är lite jobbet med reklam, men det var ju sån här pratkanal så att säga, talkanal. Bortsett från Robert Ashberg då när han kopplar bort folk och så. Så att eh jag också en föträdning på internet, så det är svårt att veta när man kommer ut på 88 exakt. Jag brukar lägga ut eh, musik i varje fall. Carpstripen kommer att dyka upp eh, nästa lördag igen. Och förhoppningsvis kommer vi få med också Ellen från Tibro. Har ni Skype så kan ni ringa in här till Dalagunnar. Telefonlinjen är ledig. Det är inget svar hos Ahmed Ramia. Eh, jag tror det är ungefär 46, 47 utav Israels medborgare som vill ha en tvåstatslösning. Så att Israel är väldigt splittrat där. Men jag nämnde Radio Direkt Demokrati Halmstad som är en blogg som ni kan söka på. Det är mycket otäcka bilder där på döda småbarn faktiskt, de är palestinska småbarn och ja, det är också ett närdoprogram. Hittade ingen kontaktuppgift till den här personen, men uh, Jurelina i alla fall, nu var jag, han inte hemma här. Han är en dissident från Estland och författare och filmare Jurelina. Han har en hemsida också. Han kom till Sverige 1979 för han fick problem med den ryska säkerhetstjänsten. Nu är nu är ju Estland ett fritt och självständigt land sedan 1991. Men innan dess så var man ju under Sovjetunionens styre. Man var väl också fria länder där på 30-talet. Men sen 91 så är man ju befriade men det finns också en rysk minoritet i Estland, Lettland och Litauen han kom till Sverige då 1979, han var inte hemma nu idag här, men han kommer att medverka senare författaren och filmaren Yuri Lina från Estland en dissident och antikommunist som har skrivit ett antal böcker i olika ämnen bland annat om kommunismen och sånt och det skulle vara intressant att veta hur det var att leva på den tiden till exempel när de var ockuperade. Hur det var med den estniska flaggan och nationalsången. Men jag tror att de var inte tillåtet. Det var den uh, sovjetiska fanan som skulle vaja istället här. Vi ser på klockan också här. Har ni Skype så kan ni kontakta oss nu i livesändningen här på Dala Gunnar. Och telefonlinjen är öppen här på 0225 60 143. Men... I och med att vi om några minuter kommer att komma ut också på Stockholms närradio Mellan 18.00 till 18.30 På C-daten har jag lagt en anslutning här Som är nummer 5 Likadant på de andra datorerna i Winamp så finns en anslutning nummer 5 Och där har vi en förbindelse via internet Stockholms närrådeförening med en så kallad live ström live stream som är i anslut så säger jag här. Och från den här datorn så kör vi på kanal 1 och 2 och det är då varje lördag. Ja, nästa vecka blir det inte kul. Det kommer att bli kommat kallt, djupt lågtryck. Nederbörd och Norrland kan få snö och det blir låga temperaturer och så så att det blir inte kul alls faktiskt. Då åker de här kläderna på och sånt. Nu är det 17.55. Jag tror vi kommer köra lite musik under några minuter framåt här och komma över till att ta en samsändning med Stockholms nära radio här klockan 18 med lite fördröjning är det ju också. Vi kör lite självmusik. Monica Tonella var här. at man er svenske Bortom våre gränser lever verden i konflikt Att vara föredømme det, det har alltid vært vår plikt Det finns en svag förhoppning om en slutlig fred på sikt Om verden bara bare lite mera svenske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 vi har i dagens datum också 27 april 2014. För oss Sander och de frekventa med Gör Lindberg 17 till 18. Och eh Sverigekanalens webbradio kan man eh, besöka också där. Det är sverigekanalen.tk. Det går också bra att lyssna via våran blogg gallarhonet.tk. Den gamla bloggen med den 300.000 besökare. Och över det finns på gallarhonet1.tk Lite kort formalia här då är kulturhuvudföreningen Gällarhornet, box 42021, 126 12 i Stockholm. Plusjuderkontot är 634 252-1. 634 252-1. Telefon och röstbrev låda 0225 60 143. 0225 60 143.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 Nu fick vi en hostattack. Vänta litegrann. <kört> nu måste jag hosta. Nu måste jag också snyta min nesa vänta lite. Så att det är betydligt besvär här med allergi och sånt. Det börjar komma björkar och grejer. <kört> Men nästa vecka kommer ett djupt lågtryck här över Sverige. Det kan bli snö i Norrland och -7 plus grader på 1 maj så det kommer bli kommer bli mycket kallt nästa vecka från tisdag. Det blir nederbörd och kallt och, och ja, det blir bedrövligt helt enkelt. Mm. Jo, jag hittade ju en hemsida som hette uh, Radio Direkt Demokrati Halmstad när det utprogram som tar upp Palästinas situation och det är otäcka bilder där på små barn som har blivit mördade av, av Israel. En utroligt rolig som medverkar i på det här närradioprogrammet heter Jori Lina en dissident författare filmare från Äsland. Men han var inte hemma när jag ringde. Men han vill gärna medverka här på Sverigekanalens Svergeradio och över även den här lilla halvtimmen på Stockholms Närradio. Vi skulle helst vilja flytta över till 95,3 MHz på söndagarna klockan 20.00 också, men vi får vänta på nytt besked från eh, Anders Hultman.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 Anntuna går, det är största bondgården i Upplands Väsby och det är kosarna som kommer från Upplands Väsby som betar där i naturreservatet uppe vid Vemgången. Och en ny ägare också har man som ska få fart på slottet då, och verksamheten ska byggas bostäder och lador som pyromanen har bränt ner ska byggas upp igen och eh, bostäder som de asylsökande får bo i som är med mögel och allting ska rustas upp.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 Så att vi har en liten halvtimme nu på Stockholms närråde fram till 18.30. Telefonnummer tit är 0225 60 143. Och Skype är då Dala Gunnar. Ja, jag ringde ju till Jury Lina i Stockholm men han svarade inte. Och eh, ni kan ju söka på Jury Lina. Och han medverkar alltså som gäst också i det här närrådeprogrammet. Som ni kan, eh, adressen där är ju då Radio Direkt Demokrati Halmstad.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 och varit i som ett krig där nu har de enats då och då fryser Israel alla förhandlingar därför att Israel vill ju då se att Palestina ska vara splittrade och att de ska döda varandra och kriga emot varandra Israel är ju byggt på stulen mark också, det var ju arabisk mark man fördrev och dödade 850 000 araber från början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 Men jag såg en snok till exempel och svanar och cedelsälar och sånt eh, intressant. Men men eh, så att säga nästa vecka kommer ett djupt lågtryck till Sverige och eh, tyvärr så blir det väldigt kallt och nederbörd och det pratas om snö upp i norrland och det här kommer pågå in i maj månad så att det blir vet inte hur de här cedelsälar och så ska kunna överleva helt enkelt. Eh. Och no cykling och sånt är ju inte aktuellt. Jag har tagit upp en annan min cykel nummer 2 här har fått luft i den. Jag har en annan cykel som måste lagas nere i Hedemora också. Man får ta buss ta, ta cykla på bussen och nämligen ingen sån här lucka. Ja, samsällningen pågår bara fram till klockan 18.30, det är en halvtimme. Vi har betalat den första fakturan till Arnold för fakturor som aldrig kom under 2013 och i maj kommer nummer 2. Och i juni så betalas tre och fyra totalt tre tusen kronor. Och vill ni hjälpa oss ekonomiskt så är det då plusgirokontot 634 252-1. 634 252-1. Skype, Dala Gunnar, telefonnumret här på den här IP-telefonen är då 02 25 60 143 klockan 18.30 så lämnar vi Stockholms närradio. Och för oss så sände Jo Linberg också eh föreningen Radiofrekventa 17 till 18, vissa ibland så 18 till 18.30. Medan på Sverigekanalen har vi fyra kanaler i stereo och det är dygnet runt, men det kan bli tekniska fel. Server nummer 1 var ett litet, litet fel bort i USA, fick vi veta av teknikerna där.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 det blir väldigt vackert men det kommer att bromsas upp hela den här utvecklingen utav ett Jag tittade på 1 maj till exempel då 7 plus grader och eh, socialdemokraterna i Borlänge brukar samla en liten skara på cirka 150 deltagare på 1 maj. Men hur såg det ut förr? Jag har sett gamla bilder här från Socialdemokraternas 1 majtåg i Långsjötan. Det borde tusentals människor mer i Långsjötan förr i tiden. Hade, man har ju man har ju rivit massa hus här och allting och även på bruksområdet har de rivit stora industrikomplex och det har minskat ner och allting. Helt enkelt långsiktigt har det minskat ner från 3 till en skola utan högstadiet till exempel och det är mycket trötta elever som får åka buss varje dag i skolan under veckan till Heddemora och eh, långa bussresor så att det blir många mil bussresa så att de har fått lägga ner ett ungdomslag här för att ungdomarna orkar ju inte träna på kvällstid de orkar inte så mycket på kvällarna längre de är trötta efter de här långa resorna fram och tillbaks till Heddemora och här finns alltså ett en skola som de byggde ut när de la, la ner Ryssingen backens skola och sen la de ner eh, långsbro skola och byggde då ut Jansborgsskolan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 <hör> vi har ett lokalt parti som alla Maltsson driver här då som heter Långsjötan parti eller Långsjötan partiet då som tyvärr inte har någon hemsida och inte sköter sig på Facebook heller och nu vill man bilda Glesbygds eller Landsbygdspartiet för att värna om alla orterna utanför centralorten Hedemora men det var upptaget så man kommer gå till val kommunalt under sitt gamla namn men verka för att samtliga kommundelar även landsbygden utanför Långsjötan kommer att stödjas så att säga jag har bara pratat med Allan Maltsson en gång man kan se han är bland på stan. Det är en gammal socialdemokrat och eh, bruksarbetare. Man ser en gammal bild på honom från Hon stålvärket här. Eh, ett ögonblick. Och då långsittte partiet kom in och höll de våra kommun 2010 så var man så fräcka i kommunledningen att man stuvar dem i ordningen och gjorde så att långsittte partiet förlorade man hade ingenting för sina två mandat eller om det var ett mandat utan det var helt meningslöst. Och långsitt det partiet kan skriva hur mycket motioner som helst men de blir ändå nedröstade. Eh uh, och eh uh, jag har ju lite kontakt också ibland med Ulf Hansson ordförande för Hedemora kommun. Eh uh, faktiskt då han är inte så populär. Det brukar bara elaka kommentarer om honom i Dalatidningen här att han är ju jag tänker att en antidemokrat och en nolla och eh, det enda han tycker demokratin betyder är att man lägger i en röstsedel i en val, valurna vart fjärde år. Det är enda och svenska politikerna sköta rösten. Och att man eh, har en namninsamling i långsötan för att lägga inte lägga ner högstadiet här uppe. Och det är nästan det är över 900, nästan 1000 stycken. Vi är bara 1600 här dåte strax under 1000 var det som la en en en nej lapp alltså namninsamling som man överlämnade till kommunstyrelsen att nästan 1000 stycken i Långsuttan sa nej lägg inte ner högstadien i Långsuttan det är det här med närdemokrati och Långsuttan har varit en egen kommun och före 71 eller fram till 1970 så hade vi små kommuner i Sverige finns ett husar gamla kommunalhuset eh nere i Märsta hade vi Märsta och Siktun och kommun. Man man har haft en folkomröstning nu i Siktun och kommun eller Siktun och stad rätta sagt med 2000 namnunderskrifter. Men Siktun och kommunledning vill inte ta upp det här med att återigen dela kommunen i Siktruna och Märsta kommun.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 Och de här gängen som slår ner folk och ska ha mobiltelefoner och bråkar med väktarna vid station och så vidare. Och stora har varit flera bråk, flera ungdomsbråk här, tyvärr. Eh verkar alldeles slut i Norbackområdet mellan ungdomsgäng som har uppgörelser och bråkar med knivar och slåss och svårt skadade har varit bråk vid station och förda med ambulans och sånt. Och de problemen som finns där är mest där finns inte sikten av stad alltså. Det är ju dyra huset där det är 12 miljoner för en villa med sjutsikter till sjökyterna fjärden då finns det inte några höghus där. Om man vill återigen dela kommunen då fanns där nere fanns det till exempel Skåne la var en egen kommun och så vidare. Och långsöten var en egen kommun. Men sen efter 71 då så gjorde man stor kommuner. Det skulle vara så stort utav allting. Det skulle vara stora sjukhus, ni vet det här centraliseringen. Man började sen också med utlokali utlokalisering, utlokalisering. Alltså utlokalisering utav statliga företag också. Till båläng och så vidare, det här vägverket och allting. Och tyvärr så gjorde man så att man banverket och vägverket där blev trafikverket. Och en, en stor äcklig byråkratisk myndighet. Och det är ju stora problem också med järnvägens banunderhåll och eh, om de och de ser alltså något tekniskt fel på järnvägen så ska det anmälas och de ska ju göra en beställning utav någon extern utförare till exempel då Trafikverket då säljer ut såna här eh ma äh, maskiner för banunderhåll. Och sen är det andra firmor som ska utföra externt arbete på beställning utav Trafikverket. Så det tar lång tid innan innan åtgärderna blir reparerade och vi har haft flera Flera svåra urspråningar med godståg och liknande påståg att spårat ur också och vi har haft flera urspråningar uppe i norrland och det är nedsatt hastighet också nu mellan Bastuträsk och Boden till exempel. Och jag jobbar ni på Statens järnvägar och sen blev det då 2001 uppdelat i SJ AB och vi gick över till Trafikera eller ISS Trafiker. Och det var olika bolag, SJs fastigheter blev ju järnhusen till exempel. SJ Data var någonting annat som tog över den biten, den här bolagiseringen. Och den blev ju inte bra. Och mitt privata företag gick ju omkull också och fick sig upp personal. Jag blev uppsagd och efter mig var det hundratal så till slut så samade man upp hela avtalet med SJ AB. SI tog också tillbaka sin egen växling. Man vill inte betala massa dyra pengar till Traficair för att växla deras tåg. Det kunde man skötta själv med eget personal. Och SI AB har ju stora ekonomiska problem. I hård konkurrens och det är svårt att få lönsamhet och man ska ju rusta upp de här gamla X2000-tågen till exempel. Man håller på att rusta upp, målar om gamla personvagnar från 80-talet. Gör stora revisioner av loken som är ju från loken är alltså från 70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 Adege dels en kombiterminal i Rosersberg. Det är ett mycket stort logistikområde som ja vad hette firman ju Kilenkrysset heter jag. Jag tror vad 1 miljon kvadratmeter stort alltså det är, jag kommer inte ihåg exakt det låter mycket men det är ett mycket stort område i Rosersbergs logistik. Man bygger alltså en kombiterminal nu i Rosersberg och man bygger en postterminal och sen läggs läggs det ner i tomtteborda.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 så här som ska sitta hårt så att det löstes istället det ska ju dras åt och sånt där va. Och det lust jag var till fansen en liten gubbe faktiskt på 80-talet en liten på gamla banverket där som var i blåkläder på sig och gick omkring med stor skiftnyckel och han gick mellan Kalberg till Årsta bron. Han hade inget hörselskydd eller eller kamrad eller signalväst utan han hade blåkläder på sig och hans uppgift var att han var som en banvakt kan man säga en stor skiftnyckel alltså en, en mycket stor modell hade han som han bar på. Och sen när han såg någonting som skulle dras åt så drog han åt där. Och han blev alldeles påkörd henne faktiskt och eh, han gick mellan Kalberg och, och Årsta bron och helt för sig själv och allting, jag minns honom. Han så uppget var att att bevaka spåren där emellan faktiskt och eh, han verkade överlevt också. Han blev alldeles påkörd henne faktiskt och längre tillbaks i järnvägens tid så hade vi Riktiga banvakter som hade riktiga stugor att bo i. Och deras uppgift var att kontrollera sträckan fram till nästa banvakt. Och eh, ja, det hände ju incidenter såklart. De var ute med sina dressiner och mm. ibland så blev det ju helt enkelt eh, ett missförstånd av någon slag. Och eh, ja, de, de blev ju till och med jälkörda också faktiskt ibland. Okej. <laughs>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 Så att det var två tal järnvägar som överlevde och här uppe la man ner Bivara längs ettans järnväg 1964. Det var en smalspårig järnväg, det finns mycket bilder och böcker om sånt. Och eh statens järnvägar ska ju inte ha monopol på järnvägstrafiken va. Men eh, det heter ju då SJ AB och eh, ja, man måste helt enkelt rusta upp de här gamla exporttågen och liknande. Men vi kommer att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 Alt vad vi kan. Ev't är en bästa kompis jag har. Såna gubbar finns det inte många kvar. Och om jag blir någon gång i hjälper han mig då så gott han kan. Jag går på stigen, som går till ev't och hjärtats en glædjesong Jeg får vel gå her I noen timmer Jeg er vel framme I kvæld noen gang Det blir skønt At sitte ned og vila Sige tak När jeg kommet fram til Evert blir det jättebra Jeg går på stigen Som går. Han skal seg en riktig sur Jeg er på vei nu, du gamle Evert Snart skal vi festa i skogens ljus Jag ser jag kommer fram till Everst blir det Jag går på stigen som går till Evert och jag ska dit och ta mig en dram. Det knyddar muntert ut i min västja när jag i solen går stigen fram. Där jag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 som inget annat Jag har ändå en dröm Mer än en dröm Att framtiden tillhör Ots riktiga Det ärliga svenska folket Det mörka tjocka molntäcket Ersätts av vita molntussar På den ljusblå svenska himlen He'll see Kommer uh, Lena Philipsson Lena Philipsson som jag såg en gång På sport 10, hon kom med ex på tusen tåg Med det långa håret här Måde Svea med Lena Philipsson En låtning säkert inte får höra på Sveriges Radio Men ni får ni höra här på Sverigekanalens webbradio Live från Dardarna Eh uh, yo, jag såg ju faktiskt uh, Lena Filipsson en gång där på Stockholm central. Eh uh, och hon kom med tåg från uh, Göteborg faktiskt, eh uh, släpade på massa väskor och liknande. Och det här är Webradions eller Sverigekanalens webbradio, eh uh, Radio lörda med Gunnar Andersson varje lördag från 16.30 vi kör ju normalt sett fram till 19. Det kan finnas möjlighet att förlänga fram till 19:30. I kväll kommer vi att köra fram till 19 live här. Skypebord kopplat och telefonen är öppen. Linjen är ledig på 0225 60 143. Om ni har synpunkter på Sverigekanalens webbradio så kan ni till exempel använda den adress sverigekanalen snabelo.sverige.nu svajkanalen snabelasverige.nu och stödjer oss ekonomiskt genom att gå på plus Girokontot 634252-1 634252-1 Ni kan också skriva till kulturföreningen Jallerhornet box 42 021 126 12 i Stockholm box 42 021 126 12 i Stockholm Och vi finns också på internet såklart och ja man kan lyssna via egen mediaspelare också. Vi finns på tunein.com där. Kanal 1 finns på kanalen1.tk. Kanal 4 finns på kanalen4.tk alltså på tunein.com shoutcast.com för man söker då på Sverigekanalen så får man upp oss. shoutcast.com så söker man då på Sverigekanalen. Skype är bortkopplat men där finns vi då på Dalagunnar. Och eh, har ni synpunkter på Sverigekanalen så är Bra Dion så kan ni alltså kontakta oss då på sverigekanalensnabelå.sverige.nu och nästa vecka så blir det ett djupt lågtryck här i Sverige från och med tisdagen. Så det blir ett betydligt sämre väder. Meteorologerna i Norköping pratar till och med om risk för snö eh att komma snö uppe i norrland och jag svåg 1 maj 7 plus grader så att det blir väldigt negativt helt tänket då våra stackars fåglar som har kommit också som är beroende utav insekter och klickton det här. Om det blir långvarigt liksom åt tillgången på insekter kommer bli en nedgång men men jag såg de här odlingsfälten vi har utanför Ångsötta de är väldigt torra. Så det skulle behövas regn faktiskt. De är snus torra så att säga. Och så sagt var så gjorde jag en inspelning också första gången med en diktafon som inte blev så bra och jag vet varför det är ledsamt att att gnidande ljud mot mikrofonen där det var att den låg i ett skyddsfodral så att den kommer dras upp högre upp och även vridas så att ingenting ligger emot den här lilla runda mikrofonen det är inte bra kan jag säga i inspelningen som blev igår med Gunnar och mikrofon på det viset men det, dessutom så var det faktiskt en del utav inspelningen blev förstörd också utav även fast man hörde vad jag sa hela tiden så blev det så väldigt kraftiga vindar ett tag över det här öppna fältet och det blåste alltså vindbrus i mikrofonen som inte låter mycket roligt alltså det kan man eventuellt testa med en liten strunt på dröver diktafonen den är helt ny också så det håller på att lära mig den men eh, genom att dra upp den högre upp från skyddsfodralet och den glider inte ner heller utan den ska upp en bit så att mikrofonen kommer fri det är fint ingenting får ligga emot mikrofonen minsta rörelse så blir det som ett litet knuggande ljud mot mikrofonen vad jag som hördes igår där så det låter väldigt tokigt och vindbruset hoppas jag kunna förbättra genom att dra en strumpa över den hela och eh, jag går på det tabletter här så att det är lite klåda Charlie Norman har ju gått bort också här väl länge sedan. Jag har inte speciellt mycket musik med honom. Men jag har hittat en låt här. Man kan ju hitta en del nämligen på Youtube där. Och göra om till MP3. Man kan söka. Det finns en hel del på Youtube också. Man kan ju ladda hem både det ena och det andra där. Ja, det får man ju inte göra. Men, eh, men eh, Charlie Norman, två masare i stan där. Eh... Och på ramble han sjopade redan på 60-talet med Vänke Myre. Jag diggar dig. Och betalmkvist har gjort en låt som heter Näcken. Och så har vi köpa bara visan. Slade har gjort en cover på Let's Dance så här vinst det mycket. Och Ville Moberg håller tal också här. Vi kanske kan ta och lyssna på det. Det är ganska unikt också att dra upp volymen här. Kan det fåra? Så har ett modstånd, utvidla starka krafter. Sovretalands skog och mark präglat oss, gett oss det egna stekt. Upprinnelsen till vår folks dyrka, den ensamiskogsbonns stolthet och fria sinne och den sege oglars ihålighet. Det värde det svenska är från det ursprung på växtplats. Det främre i den barndomens jord, där sprang barn barfota genom dussin somrar. Och kände evrigsbuskens barv under fötterna. Barndomens mark, det är vårens alldjusare kvällar. Med en morgkullsflykt över stugbacken. Och tranernas skrig från serret. Det är sommaren solvärmda bäck med sitt ljumma vatten. Plaskande kring barnabed med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda dinnentygor. Och det ned...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 Ja, det är hämtat. Det här är hämtat då från Svensk Strevan. Det är bara en liten bit så att säga och det var ju lämnat i Stockholm på något vis som jag fick tag på den här kassetten. Svensk Strevan. Det är det, det uppläses i radion helt enkelt i Sverige på 40-talet. Eh av Willem Oberg, men det är ju längre. Det här är bara en liten bit utav det hela. Och det är då svårt att få tag på inspelningar från den tiden, men om eh, man kunde få hela det här Från och med nu så ska vi också avsluta med nationalsången. Och det blir en version med Black Ingvars och Sven-Erik Magnusson. Det är bara han som är kvar nu också från Sven Ingvars. Han är 76 år. Det är en version med Black Ingvars och Sven-Erik Magnusson 259. Vi kommer att avsluta ungefär vid 19 här. Vi kan också ibland förlänga fram till 1930. Och eh, Sverigekanalen körs ju dygnet runt med reservation för kortare och längre avbrott av tekniska orsaker. Det kan bli tekniska problem med internetuppkopplingen här till exempel eller server serverproblem i USA på kanal 1 och serverproblem kan då uppstå på kanalerna servrarna 2 3 4 i England. Jag fick dra igång de här servrarna 3 och 4 här för de låg i off-läget så jag fick lägga dem i on aktivera. Vi har 5 minuter kvar fram till 19 och vi ska avsluta med nationalsången som sagt var det en 259 här en fin version. Så tar ni synpunkter och åsikter så kan ni kontakta oss på Skype då Dala Gunnar och så kommer koppla in en röstbrevlåda också här sen. De som talar in där kommer som en digital ljudfil i MP3 format till min e-post. Det är alltså då 0225 6043. Men just nu så är röstbrevlådan inte inkopplad ännu. Och det är väl kul om ni kunde ringa in också. Det är inte bara Kent Andersson från Stockholm som ska hålla på att ringa in här. Vi, ska, vi fick inte någon kontakt med författaren och filmaren och dissidenten, antikommunisten Juri Lina som flydde. Kan man, ja, han fick lämna Estland helt enkelt och kom till Sverige 1979 big problem är ryska säkerhetstjänsten KGB. Han ville gärna medverka här på Sverigekanalen men jag fick inte någon kontakt med honom i Stockholm när jag ringde. Men han kommer att medverka kommande lör lördagar så uppskingis flera gånger också. Kanske även Ellen från Tibro kan medverka och nästa lördag kommer också Karpstrypan, bloggaren från Värmland att medverka som sedvanligt är som våran trogne lördagsgäst eh via Skype. Och jag vet inte ljudkvaliteten från hans mikrofon. Jag har ju en studiemikrofon här. Han talar via ett dataheadset, men jag har alltså en riktig studiemikrofon jag pratar i. Men när när det gäller Skype så har det mycket att göra med vilken typ utav mikrofon man använder och jag köpte till exempel ett datasett dataheadset en gång här för 100 spänn och den mikrofonen brummar så att det är, det går ingen mening att använda det dataheadsetet. Det blir ett otroligt brummigt ljud. Det här är en fin studiemikrofon också här det ger ett brumm från de här två små mikrofonerna som har suttit på dataheads eller på ett vanligt headset förr det var lossnat. Då slutade de med brumma faktiskt. Så att eh, ljudkvaliteten på Skype är visstligen begränsad så att säga. Att man använder man en bättre mikrofon så kan det låta bättre. <coughs> nu är jag framme vid mikrofonen och pilla här. Men så att eh, diktafonen kommer inte att låta som den gjorde igår för att eh, jag har kommit på vad som blev fel där. Och eventuellt det här med vindbruset hoppas jag kunna reducera också med en liten strumpa att dra över där. Ja, det är en del klåda. Så tabletter. Hon är nästa nästa tisdag eller på tisdagen och sen drar det flera dagar där så kommer ett djupt lågtryck in över Sverige. Man pratar om snö i Norrland och 7 plus grader den 1 maj och det kommer dra in också in i maj. Så att våren kommer att bromsas upp under nästa vecka. Tyvärr. Så att, eh, om man måste ut då i något oväder så måste man sätta på sig varmare kläder igen. Alltså så att eh, tyvärr så blir det en nedgång i våren. Jag var i Setel en gång där. Eller jag bodde ju också i Setel ett tag där. Eh, så var det faktiskt lite snö den 2 maj i Siggebo en gång. Under några timmar i alla fall. Den 2 maj. I alla fall. Och jag ringde min mormor som levde då i Stockholm på min mobil och berättade det men efter några timmar så var det borta. Men det var faktiskt lite vitt på gräsmattan här på gården under några timmar. Och det var sedan den andra maj så att det var så pass kallt i luften helt enkelt så att det kom lite som snö faktiskt. Vi avslutar med Black Ingvars och Sven Ingvar Magnusson som framför nationalsången i en väldigt fin version. Och det här var Sverigekanadens webbradio Den 26 april 2014 Ansvarig utgivare Gunnar Andersson Vi återkommer nästa lördag Klokan 16.30 På webbradion Har det sig bra Hej ha, ha, då Du gamla Du fria Du fjäll Wanga nur de Tusta du gläd die rica schön na